כי תדור נדר לה', ואסרה איסר בבית אביה בן אוריה, ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשך, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשך, יקום. ואם הייני אביה אותך ביום שומעו, כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשך, לא יקום, וה' יסלח לך, כי הנה אביה אותך. ואם היו תהיה לאיש, ונדרע עליה, ומבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשה, ושמע אישך ביום שומעו, והחריש לך, וקמו נדריך, ועשריה, אשר אסרה על נפשך, יקומו. ואם ביום שמעו האישה, יניא אותך, והפר את נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה, אשר אסרה על נפשך, וה' יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשך, יקום עליה. ואם בית אישך נדרה, או אסרה איסר על נפשך בשבועה, ושמעה אישה, והחריש לה, לא הניא אותה,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 בין אב לביתו, בן אוריה, בית אביה.